Ja, torej, dobrodošli vsi tukaj. Redim, da smo se zbrali v velikem številu. nas je kot zrnja v morju na morski obali. Ampak bomo pač imeli bolj interno, domače predavanje in politično ideologijo. Začel bo pa moj kolega Matej. Ja, pozdravljeni tudi z moje strani. Ko smo vsi seznanjeni, smo se danes zbrali, da bomo malo predstavili projekt Ustroj, ki je nastal v sodelovanju zofijenih ljubimcev in Filozofsko društva Mariborske filozofske fakultete. Cilj projekta Ustroj pa je širiti humanistično misel v čim širši krog ljudi. In tukaj se postavi vprašanje, po mojem, zakaj je sploh humanizem danes pomembno širiti. Jaz bi tukaj najprej prebral, citiral En odlomek iz Hegla in sicer Hegel izhaja iz tega, da do potrebe po filozofiji pride, ko prije do raskola. In sicer citiram: Ko izginja moč združevanja iz življenja ljudi in nasprotja izgubljajo svoj živ odnos in medsebojno uči učinkovanje, ter prejmejo samostojnost, takrat nastane potreba po filozofiji. No, jaz bi si upal trditi, da V današnjem obdobju moč združevanja ljudi še kako izgublja na svoji moči, kaj ti menim, da ljudje iz dneva v dan vse bolj občutimo določene pritiske sistema. Mislim, da se nahajamo v obdobju vse večje družbene, gospodarske in politične krize. Vse bolj pa nas obdajajo občutki negotovosti, brezsilnosti, kaosa, tesnobe in nezaupanja u stvarnost. Zunanji družbeni svet se nam zaradi tega kaže kot nekaj iracionalnega in zato izgubljamo zaupanje vanj, še skrajneje je upao bi si trdit da se nam vse bolj kaže kot absurden. To obdobje se nam kaže kot nekaj nebistvenega, prehodnega, prividnega, kot bi rekel Heidegger, kot nekaj ontičnega. vse to pa nas ponovno žene, da se obrnemo k humanizmu, k potrebi po filozofski misli. Mislim, da se človek ponovno obrača vase in iza tega nebistvenega, zunanjega išče nekaj nespremljivega, bistvenega, nekaj ontološkega, nekaj individualnega. To da tukaj se pojavi problem, da to individualno ni nekaj, kaj bi bilo zadostno kajti menim da je treba ponovno spostaviti tudi nekaj družbenega, nekaj zunanjega, kaj ti samo enotnost med individualnim in družbenim lahko prinese do pripelje do neke totalitete bivanja. Kot bi rekla Cvetka Tod v Ljubljani, samo to bi nas vodilo v grekomanijo, se pravi v možnost človekovega bivanja v svetu. Menim, da človek več ne, ži, ne želi živeti v svetu, kateri tolerira. Če pogledamo v koren besede, kaj pomeni tolerirati, najdemo koren tolerare, to pomeni trpeti en drugega. Mislim, da si vedno bolj želimo nek solidaren svet, univerzalen, razsvetljen. Za razsvetljenstvo, kot je dejal že Kant, ni potrebno nič drugega kot le svoboda, in vsestranska javna uporaba lastnega uma. To bi bila nekak moja misel, zakaj je danes humanizem sploh potreben. In kaj je sploh filozofija tukaj, najkončam s heglom da bo sistem zaprt. Filozofija je njen čas ujet v misli. Na nevo, totalitarno, kaj bi Žižek rekel. tudi jaz pleskal. Ja, se bom pa bolj vrgil na družbo in bom dosil bo radikalen, tako da mislim, da situacija je kritična in da moram zdaj nekaj prevrati, in da je to smrtno resno treba vzeti. Dragi brate in sestre, spoštovani državljani in državlanke, preljubi slovenci in slovenke, danes smo se tukaj zbrali, ker je situacija kritična. Razmere se zaostrila in takošne ukrepanje je potrebno. Prisiljeni bomo sprejeti težke odločitve, da ne prije do nedarne, nevarnega precedence. Nevarnost je varmantna in svovrak je predvrati. Sovražnik tokrat nile je okupator, ki je oskrunil našo sveto zemljo in tlači naš narod, ampak je mnogo nevarnjši. saj ga ne moremo zlahka prepoznati, da bi ga lahko onemogočili. Svoj obraz skriva pred nami in ne more ga vkljestiti v trden prijem. Skriva se v sebe v sod, na naših ulicah, v vaših službah in v naših domovih. Njegovo zlovešče vse prisotnosti je možno občutiti kjerkoli. Skriva se, ker ga najmanj pričakujemo in grozi nam, Ne le, da bo ograbil naša telesa, ampak tudi srca, um in dušo. Kdo je tak gnusni sovrak od poslan? Že njegov ime odseva njegovo pravo naravo. Ta sovrak je čisto zlo, njegovi obrazi so mnogotiri in stalno spreminja obliko. Ta sovrak nosi ime demokracija. Splošno je znano, da je nečimrnost ženskega spola, a naš sovrak zdržuje nečimernost ženske, slo krvi moškega in nevednost otroka. Zdržuje in nevednost za zlobo, neposlušnost, z nepokorščino. Njegova zelega so civilna družba, kritično mišljenje, odprta družba, dialog, metodični dvom človekove pravice in človekovo dostojanstvo. Ideje, ki jih širi, se tako bogokletne, da mi jih je sram izreči. Zdaj, ki je, zahteva svobodo, enakost in bratstvo, ki ni utemeljeno ne v krvi, in ne v veri. Zahteva svobodo govora, da bi z njo svoj svoje gnusne leži. Napada našo sveto pravico do lastnine in s tem, ko zahteva, da svoje bogastvo, ki nam po pravici pripada, delimo z manj ki so si, kot vemo, sami krivi za svojo bedo. Zahteva podelitev tako imenovanih pravic, raj, ki si jih ne zasluži in z njimi niti nima kaj početi, se je jasno, da njihove bakrene duše je niščo zmožne, do umeti je dalo gospostvo. Vidim in čutim vašo odgoženost, bratje, a slabih novic še ni konec. Proti sovragu smo operili naša kopja, proti njemu smo uporabili surovo silo, v boj smo poslali najbolj vrle izmed mož, poslali smo naše učenjake in svečenike, da ozdravijo telesa naših bratov bolezni in izžejenejo iz njih hudega duha, ki sliši na ime demokracija. A brez uspeha, vse brez uspeha, vendar ne vopujte, bratje. Bog je na naši strani in v svoji milosti nam je naklonil lek za to peklensko bolezen in orožje za boj proti temu monstromu. Ale najboljši in posvečeni bodo imeli čas zdrobiti sovraga in mu z božjim blagoslovom zadati, kuda grace, milostni udarec. Orožje, ki bo v rokah izbrance pobilo sovraga, se imenuje kapitalizem. Začeli bomo pravesti prozvajati več dobrin, kot jih potrebujemo. Naši učenjaki bodo z metodo iz svetega spisa imenovano marketing, ki bi postvarili željo, najpotešljivo željo, ki se hrani sama seboj in raste. Raste kot rakava celica. Ustvarili bomo drug virus, ki bo vničil virus demokracije. Ljudem bomo prodali sanje in meglo. predali bomo srečo in to po znižani cenji. In za gratis dodali še smisel. Naredili bomo nesrečne in jim kazali srečo. Izkoristili bomo njihovo naravo in jih naredili za sužnje. Morda se vam, bratje, zdijo naše metode nemoralne, krute, počastjo, vendar pomnite, v boju proti zlu je upravičeno vsako sredstvo. Vse, kar počnemo, počnemo, da vas obverujemo pred sovražnikom in vrnemo naše izgubljene brate in sestre okužene z virusom demokracije. Nazaj na pravo pot. Ko bodo heretiki in naši sužni, jih bomo osamili, pretrgali vezi med njimi in njihove vezi s samim seboj. To bomo dosegli s tem, da bomo podelili bogatstvo enim in ga drugim odrekli. Ene bomo narestili za lasnike produkcijskih sredstev in pisilili druge, da za mizerne mezde vsak dan garajo za ljubi kruh ali pa naj ga smetnjakov, ker ga je takolite kot polno. Ustvarili bomo razdor med njimi in obrnili brata proti bratu ter gledali mesarsko klanje s svetniškim nasmeškom na usnicah. Izbrali bomo velikega vodijo, ki bo zmagovit in plemenit. Svojo vrednost je že do že dokazal v oborbi z umazanim ljudstvom nomadov in zato mu pripada čast, da vodi naš sveti boj. Zapomnite si, bratje, vojna je mir, svoboda je suženstvo, nevednost je blagoslov. E pluribus umnom. Bodimo enotni v zmagi. Skupaj smo stopimo v leto gospodova 1984. Amen. Zdaj prav zašelj odzive, najprejši. se stroj? Ja v bistvu, začeli smo iskati eno besedo in nismo mogli izmisliti dobre ideje. In potem so imeli predloge kot, vem, mozaik, pa kolaž, to se ne sliši preveč dobro. Potem kdo si je že ustroj. Pa mislim da jaz. Sem. Mislim, da, jaz mislim, da jaz neem, kot čas, daj, <laughs> to. To je genijalno besedo, zakaj ustroj, ker ustroj v, v bistvu tako logos. Ustroj pomeni karkoli in vse. Ustroj ima milijon pomena. Maš družbeni ustroj, biološki ustroj, fiziološki ustroj, ustroj družbe, ustroj državljana, ustroj človeka. Stroj lahko karkoli in krati, vse krati pa ima tak trdi zvok, best, malo provokativno, totalitarno se sliši kot stroj dejansko In družba je neke vrste stroj, ki proizvaja ljudi. Ta je možnih interpretacij, je pa še možno, lahko izmislim, še tri nove, če treba. No dobro, v stroj, v stroj. Ljudje smo v bistvu v stroj. Dan danes poznajemo razšlovečenje, alienacije, tista stvar, ki se dogaja, kot ji vsi vemo in danes je to do vrhunca prišlo. In da smo ljudje samo v stroj, umetni stroj promuto umetno inteligenco ki bo zamenjala našo, naš um, naš ustvarjalni um genija, ampak umetna inteligenca ta mehanični gibi, to mehanično razmišljanje, ki nas danes uničuje in zaradi tega izgubljemo človeškost. To ali si zelo misla, da to je mašina, na samo sredino, pa da je morda čimaka Pravaja za sredino, zakaj Ja, če ste kdo gledal, to našo stran Zofini, pika nec naslovi v bistvu, v bistvu v isti kratki govor, ki je tudi malo zabaven, Filozofije, umetnost in aktivizem. Zakaj torej? V bistvu se mi gremo v neke vrste aktivizem, nekega podpira umetnost, filozofija je kot kraljica vseh znanosti ali pa danes še kaj drugega, pa na to omogoča, filozofija je kot neko orodje, s katerim gledamo, dokaj se dogaja v družbi, umetnost je pa sredstvo, s katerim pač izvajamo upor ali pa ne strinjanje. Kolega, da, da jaz pa jaz mislim, da je ne vem, tega je, mislim, da imajo mladi dosti zapovedati, pa mogoče ne vejo na kakšen način bi to povedali, pa kje bi to povedali. Mislim, da je cilj časopisa, da mladi nekaj napišejo, da povejo, kaj jih muči, ker po mojem danes veliko ljudi marsi kaj muči, In svojo misel je, po, po mojem, treba obesediti, Beseda je najboljše orožje. Ja, Praviti so knjige orožje, vzemije v roke, da reko breh, tudi ustroje orožje. Samo ne ga mora vzeti v roke. Mi pač ustvarjamo neke vrste orožje. Pa sploh, da se v Mariboru nekaj začne dogajati na področju humanizma, na področju filozofije in tudi družboslovja. Ker se mi zdi, da je nekako bogo vse skupaj. Tud. Ljudje so preveč zaprti, ne vem, skupine ali kaj, in ne stopijo skupaj. In cilj tega je, da mladi stopijo skupaj, da se pokaže neka moč. Ja, radi bi premagali to apatijo, ki je zadnjih, ne vem, deset ali neveč let vlada v Mariboru, ker se nič kaj ne dogaja, dogaja na produčnih humanistike. Znamo filozofsko fakulteto za sebe. Kaj nam pomaga filozofska fakulteta, če se nič ne dogaja, ne vem, sploh? To ni vredna imena, če ne, nič nekaj naredi. In sami hočemo pač tak ta humanistični duh nekako prebuditi. Tako kot Sokrat, ko je rekel, da je komar ali pa brentzl. Tako zami Maribor. Po kakri pa zgrerati člank? Po kvaliteti. Po kvaliteti, ja. Ampak polje je pa zelo odprto. Vesem, skoraj ni članka, ki bo ne bi sprejeli. No, okay, receptor narabimo ne rabimo, ne? Ampak vse kar bi padlo, pač polje umetnosti, filozofije, aktivizma, Pa tudi neka osebna razmišljanja, če se navezujejo na družbo, so tukaj dobrodošla. Pa tudi vsake pesmi, poezija, proza, slike, konci, karkoli, v bistvu. poskušamo gostieti na terenu. Če hočeš videti, da je tam ljudi, kdo že vidijo jako da lahko zastorijo. Obbrneš se lahko na zofiine ali pa na mene, se pravi, sem. semeljivo, tudi noter, samo bog, ah, ah, vzdem, od medij, GML imam tudi enega, samo pika Tega na sta. Kdaj, še prvo številko? Zofini. Ni? Zofini pa eno, pa saj. Zofini, to kdo so Zofini. To je tako ena skržnost, kdo smo Zofini. Vsi Zofini so tu skoraj. Tisti, ko jih ni, pa bi mogli biti. Pa, je lahko sram, pa jih je lahko sram, pa bi dobili kazne. To pa številko, kaj jaz mislim, je pravzno daj. Plan, da bi to vredno izhajalo, če bi ni ti sredstva dobili. Jaz mislim, da, če se poveže, čim več ljudi pa če se naredi neka kvaliteta, s kvaliteto pa pride ime. Po mojem skoraj ne bi bilo problema, da bi na mesec ali pa dva meseca ishajal. Samo pač potrebne materiali. Kaj naslednja številka bi naj išla, že ta mesec, samo to je sliši malo utopično, ampak če ne bo ta mesec, pa bo tak po mojem bo konca ali pa, konca leta, ali, pa, ja, ali, pa ali pa čist na začetku naslednjega. Čist na začetku januarja. smo se številka? Ja, tretja številka, ki je še v ideji, pač ideja je, da bi posvetili celotno problemu nacionalizma in fašizma, ki se dan nam spojavlja v vseh možnih oblikah, ki v bistvu ni zgino. Ne, imamo demokracijo, pa nikjer ni fašizma, nikjer ni nobenega nacionalizma, čeprav je vse po vsotem. Kaj se pretvarjamo, da nastrbtosti ni, da nacionalizma nikjer ni, ampak mi pa radi posvetili temu problemu. razumem, tudi objavljajo študentje in namenjajo študentov in še še skupnosti. Lahko objavljajo tudi dijaki, lahko objavlja vsak, kdo ima kaj pametnega zapoveda. Ni, ni cenzure. <laughs> še eno vprašanje, kaj se je zgodilo za tukaj pokazalost, odvedi tekst, A, še ni Za rota, To mislim, da ni res. To ni res. Tekoča, roža, sluz. Vse so? En, dva, tri, štiri, pet, šest. Samo so krajši pač. Tak. Niti je opreščena. Niti v no, naslednju številko ciljamo, da bo še malo več leposlovja, leposlovja. To pa možno. Gremo, ja, skačimo no, naslednji številki bo malo več prostora tudi namenjenega leposlovju, poeziji, neni poe poeziji. Ja Zdaj v bistvu isti, ka no, a, poprede, kak, kak se to se proti tem, te, to, zlil, da, kak, kak to za... Tudi humanistična misel je lahko estetizirana, ne? je ja, za to, da pač filozofija je urodje, s katerim pač iščeš probleme, jih identificiraš, pa treba izraziti, to do ljudi priti in pokazati. Najboljši način, da vplivaš na ljudi, na množici, se tako izrazim, je v bistvu z umetnostjo, s pesmjev, s prozo, z udarnimi konci, slikami, ne vem, s čemrkoli, kar pa pač ti pomaga to idejo posredovati dalje, ker če imamo te neke težke zbornike, pišemo hude razprave, o katerih glih trije vemo, če govori, pol ne vidim smisla v tem. Naša ideja je pravno to, da obenem ne ampak vseeno nekako pridemo do ljudi. Pa je prednost, leposlovja, Da se ne kaže tak suhoparno, mogoče se dajo neka čustva ven razbrati, pa se še bolj dotakni človeka. No. Čeprav se jaz vseeno bolj nagibam k člankom. Ja, pravim, da se jaz tudi bolj nagibam k člankom, ampak mislim, da je tudi lepo slovo, je ena krasna stvar, za kako, se širit, kako širiti neko idejo, pa nek problem. Tudi filozofski članek se da narediti razumljiv, ne vem, po moje. Se moglo bi se ga dati, če se je da razbrati, kaj je z njega, ven piše, pol nima smisla, da ga piše sploh. Filozofija, ki je ne razume, več ljudi nima smisla, ne vem. John Searle je rekel, if you can't explain it, you don't understand it yourself. Če ne znaš razložiš, če sam ne razumeš. in To bi veljalo za Marsi, katerega filozofa danes. <laughs> uh, ne, da ima problem v medijih študenskih. Moč uh, je prvo, da razložič vpajo, zakaj, vada, pomata računtek, imamo čutek, da ni možno objavljati teh sedinkih, recimo, tega, fizične objava za teh, teh študentske. Posto ker imamo tak najbšega na faksu, dobiš ne, pet 5 plačnih časopisov. Tega je pol reklam, pol pornografije, pol reklam, pa pol... okej, okay, predam, ampak... ne, ne, to je združeno. Misim, pornografija pa reklame so združene skupaj, pa pa vmes je tak En članek, pa tri stvari tisto brez zveze. To je samo reklama. Mislim, oki kate, ka te katedro imamo, to je en dober časopis, res. Ampak to je pa pač druga oblika, po moje. Bolj obsežno, bolj poglobljeno, drugačen način. Mislim, tisto katedro je bolj časopis, to pa je glasilo. <laughs> pa jaz tudi en čas sem, mislim, noče mi spasne s ramen, ampak en čas sem spisal, pisal za spekter in mislim, da se taka misel zgubi v tistem kontekstu ne pride do izraza, ker je toliko seksoslovja pa toliko reklam, kako samo pravi, pa ne vem, ni, ni, ni v kontekstu. Zato smo tudi hoteli, sad lahko pisali tudi tijar, recimo ampak smo hteli narediti nekaj, kaj je osredotočeno v eno smer. Kaj pa, tako da so crkovne nevije, ti se vam zdijo jednostavne za študente, za gledanje študentov? kateri strokovni različnih. tudi, in uh, umetnost, Mene je še noben vabora za tebe v sodelovanju pri dialogih, pa tudi nobenega mojega sošolca. Zdaj, Zajko smo imeli brocovanje, pa smo prenesli te stvari, še leta kratko, ko smo prišli s tem venca, nam profesor rekli, kaj če bi objavili svem po, vsem, po vsem, ne in tem pa nič, se pravi. Moramo z nečim že ja, da pokažeš da veš, da res znaš, potem še leko žizi, ker ne govi, da znaš, pol te povabijo. Če ne moreš nekaj pokazati, pol sploh najemljajo. Resno, mislim, in to je žalostno. Mogli bi profesori prav prositi, da nekaj napišeš, ne pa, da moreš ti iti, a bi lahko mogoče jaz tu nekaj prosim lepo napisal. Prosti strinje. Ja, to pa je drugi problem, ker se srednje, malo sem pretiral, pardon. Splošno stanje je apatično študentom, sploh ni... je Ja, čudež. No, jaz tudi mislim, da, da, da so... Tu imaš pravo, jaz seveda, da ni študenti inoče opisati. jaz se strinjam da študent je v Mariboru res premalo pišejo, ampak jaz vem, da imajo zapovedati. Kadarkoli se pogovarjam s kom, mi non o nekih problemih teži. In če ima toliko problemov, ne vem, ko so refleksija na družbo, pol, pol jih naj tudi zapiše, zdaj ima možnost. Seba to je tudi mišljeno kot neka motivacija tistim, ki ne pišejo in majo nekaj zapovedati. Mogoče jih bo motiviralo in bodo začeli. Mislim, to je tudi ciljno. Upamo, da jih bo motiviralo in bodo začeli. Pa jaz sem v Ljubljani dobil par odzivov. In, Za Maribor ne vem, v Ljubljani pa, pa sem razdelil par revi in sem videl, da so eni prav na faks prišli po tistem, ko sem razdelil in čitali. Par tak bolj resnih sošolcev, pa, par bolj resnim sošolcem sem povedal, da lahko kaj napišejo, se rekli da bodo. Samo mislim, da še... Zdaj enkrat, pomojem, še z naslednjo številko bomo mi morali toliko več ga radi, da se, da se res vidi, da... Zaj ena številka mo možno da še ne pomeni nič, po mojem z drugo pa se že vidi, da, da se nekaj res dogaja. Pa zaj, ta je taka številka, pomojem, da je nam sploh dala en feedback, da smo sploh, mi postali tak bolj res motivirani, da res se da bomo, ne? Tak da, mi, mislim, da počasi bil, bodo odzivno. Kako Ljubljani tem, se so kako ne, recimo, stvarjajo... Glede humanistike, kako je odziv... Pa jaz mislim, da so... V Ljubljani, moram povedati, da dosti bolj resno jemljajo filozofijo, no? Mislim, v Mariboru, kako imam jaz izkušnji, študenti, ja? V Mariboru, po mojih izkušnjah, ko sem jaz tukaj prvo leto hodil, Nasi je hodilo v polprečju, pa, pa res ne pretiravam šest, sedem na predavanje. V Ljubljani, v Ljubljani se na, pri enih profesorjih... Pardon, štiri. ...se, se borijo, kje bodo sedeli. No? Sploh pa, pa se je videlo to, zdaj, ko je bil filozofski maraton. Je bil v Ljubljani in je bil tudi v Mariboru. Pa nekaj se je dogajalo. Dan filozofije smo Dan, no. no, ste imeli. Ne, mora... no, ampak ste imeli nekaj smo organizirano vseeno, ne? V Ljubljani je bil full odziv, v Mariboru dvomi. Koliko sem slišal, pa še tudi tak po svojih izkušnjah dvomim. Ne. To je žalostno. Kje vidiš problem, mislim, kje je? Temu darja, se tega tiče, pa ta ki ga ima Maribor, Kje vidiš to problem? Kje, okay, jaz vidim problem. Pa ne vem, jaz vidim problem, ne vem, v mentaliteti študentov. Ker v profesorjih ne vidim problem, ker profesori v Mariboru so občudovanja vredni. No. Je mogoče glede to, da je tam pač večja koncentracija ljudi čeprav je malo ljudje, še vedno več pa kot mislim, tu. Ja, pa mislim, da vse enoma ljubljanska fakulteta ima malo, malo daljšo tradicijo no, in ne vem, če se tam vpišejo res bolje resni, sem pa malo manj resni, ne vem, to, to jaz ne morem ja, povedati, to mora vsak sam vedeti, ampak še... dejansko pa je res, da je tam, da, da se tam stvar bolje resno jemljena. Pa to je še staro, da imamo mi dvo predmetni študij. In filozofijo vzame naredi, kot drugo stvar, ki jo imaš zrave, nečeš sa kar delaš za zabavo, resno študi imaš nekaj drugega filozofijo, pa pač, ker je najlažje, ker ni umejitve, pa ker se da naredi na In tako odnos, če začeš s takim odnosem študirati, pol ni neke perspektive. to pravi, ta odnos, do ja, mi se mi probali. A je na vas, samo na vas, na polnikom ste končali. Potem pa treba pač drugi ljudi ki bo nadaljevali to naše delo. Profesor, ti se, ki vse eno boge, v tem primeru malo više postaviti letvico, če je res problem tem, da nekdo je jem nekaj prizotil v rezevo. Na no, vsaj bistvu. Ti je pač nekako izplošno znano, da se pač to se da tako znev v roko Ja, samo. Če pa profesor postavlji, nekaj više letvico, ovo je bilo, koč neko mejo postavlji, pa, pa te, ti da so te v globali. Jaz mislim, da ni v, prof v profesorjih problem. Jaz sem hodil vsem poslušati profesore in mene so mariborski profesori navdušili nad filozofijo, tak da lahko tudi vsakega drugega navdušijo. Ja, jaz so profesori tudi enke grdega za reči, malo aktivnosti, družbe za družbo, za spremembe, za nekaj aktivizem, tega ravno nima večina, razen izjem redkih. Za filozofijo imajo strokovno stvari postavlja, oni vse dejansko trudijo, ne? ampak kaj se, to je samo pač kaj je v učnem to se je natrudil, kaj pa izven tega, to je tako služba, priješ v šolo, narediš svoje, potem pa greš doma, mm. tu je ta problem, ni tako, da nemoj ostanimo še tu, naredimo kake večere, imamo srečanja, kaj znam, gremo skupaj, ne vem, kaj zem, Se vrlo. pa so srečanja, so bila srečanja ja. v Mariboru, ja, mi pa ne smo eni te isti hodili, no. <laughs> se so, samo ni feedback, se pol splača med srečanja, če nihče ne pride. Ampak so bila tudi srečanja v sklopu zofijinih, ko sem jaz tukaj študiral, je meni se zdi da je na, na vsak teden ali pa na dva tedna je bilo nekaj in smo prišli trije, štirje, pet nas istih. Obveščeni so bili vsi, pa zanimiva srečanja so bila. V komu to so je pol ti problem? Filozofski večeri, ki jih organiziramo tudi, kjer koncept je, da se pogledamo nek film, potem imamonega gosta, pa debatujemo na zelo zanimive teme, so že bile na voljo pa. No, ravno v sredo, naprej, imamo naslednjega, ker si bom pogledali Punishment Park, kot kerim bom več povedal Robi, ker jas ne vem dosti. Ja so ja, ja, ampak bo pač ob šestih večer na pedagoške, pol 7. nekaj tam okrog bomo začeli, gledali bomo film Punishment Park, pa tudi diskusije bo, ker se zelo povezuje ta film z našo dejavnostjo na nek način. Izvoli Robi. ne zdaj. Ne zdaj. Pa, pa če koga zanima bolj podrobno, bomo potem ja, pa tega uh, uh, tam smo razdelili tiste ja. no, zzakom, plakate. pa uh, je uh, se kaj smo samo Režim, tudi za reje, ki je včasih ustvarjal svoj vrstni žanr, v filmu. Uh, da film tak da, če bo kdo še zanimalo, da je ta film je precej provokativen, uh, pač je park. Potem je tu še en klub, ena skupina res zelo no zanimivih, podobno provokativnih, danes zelo kultnih filmov. Uh, Potem smo pač pogovarjali, malo pa predstavljamo tudi eno njegovo.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 Vse to nekako je v njegovem delu za objeto, v eno tako čisto gezantno vzgojake forma. Tako da je doben, da bi to začel bolj semnih v, v svet, ne. Ne vedemo še točno kjer predavljenci, ampak ni tega velika zdi. Pri vratarju bojo še, ja. vpraša, ja bi jo vedli. Jaz bi sprašal občinstvo, kaj sploh si mislil o svojem ustroju ideje, ali to smiselno delati, ali je to, to samo Boj na veter, ali je to sem ena stvar, ki jo pač delamo zdaj, pa bomo pol pusli, pa je smisla, ali vidijo v tem nek pomen, da bi kot debatu bil tpr. Zdaj se se spremenimo v strol, Je kapitalizem. maš višje pa nižje potrebe, po mojem. Lahko greš na Pitvent. Ja. Tu. Vseih trepikak. Ne, da se godi govoriti knižnici, smo ga nesli vse ali izposojo, da bi se ga da tukaj pri meni, seveda na fakulteti bomo imeli nekaj taks. da lupi potem. Ko enkrat ko bomo lahko imeli več kot 250 izvodov pol tud drugje, verjetno. Je, zdaj tudi mi smo omejeni, glede izvodov, tak da za yeah. zaenkrat v bistvu delamo sami sebi reklamo, tak da damo tistim, za katere se mislimo da jih zanima, ne, ker nimamo tolku ekonomskega ja? konteksta za ja, domivoa kar nekaj intra samo za bolj tam, razgovori. Da tam pokišej, to so vsi no dve mi, kur si zela pa Ja drugače če bi rad kdo lahko vzzame pa razdeli še komu, mislim če. Ga. Normal, ne. Da, da seznanjo, kakim, pa, in so dobrodošli. Vsi so dobrodošli, mislim, da naj vsem. Taka, upam, da mu kake nepoprečne mari boče ne našli. Božično <laughs> božično Ako božično darilo, vsem vladi pošnem, da jim otežimo praznike. <laughs> Sam to pa res dobrodaj, kaj če bi vsem ministrom poslali kot božečno darilo? Ja, vlaznam, daj. Sam, daj. ja kaj? Drugo za šolstvo ja, mi so... Pa, ministrstvo za kulturo. Ja, sam to vam pa res kaj. Ja, daj, To vam naredili. Ministrstvo za isto da ne daš narediči križ. Ja, le, le stvar je zeml, da daš neko, nek, nek pečatni, Hvala, če bi lahko na res, kaj je bilo? Samo res? da ste <guljate> bolj, kjer imamo. Srednji se ministro vas, ki si morim ti povatiš. Samo res, to ni slava ideja, ne? Mamo že videre, da ja. to je priše, ne? Na slučajno še pa še stavljeno <gledan> to bi lahko naredili, če bi dan s ovakinovitek. Vseh smo vsi mediji so ne misim... gledajo, da ne bi bilo z tako da bi se to vkarno vrjalo slavno. Super sebe, da, v bi hrvih, v 18 miniskega, v Kaj pa našem slavnemu jjjju bi lahko predvajal. Jaz, vse. pa živamo, predstavimo, pa lemov. <laughs> pa im želimo vse srečo v stroju njunih otrok. Uslušaj, še se še mislim, da si prego ne znaš iluziju, ne? Zdaj se ti pa da ima iluzija, pa da ja si tem, da si se zelo? Ne, ne. So, pa mislim, da, dobro, iluzija ima tradicijo, tako da je ma malo višjo kvaliteto, ne? Ne, meni se gre za marivrno. Ljubljana ima svoje. Ljubljana je aktivna, se dogaja na področju humanistike res. Vsak dan, no. ampak ja, no, Se bomo pa tudi povezovali z Ljubljano skupaj. Mislim. Ja, je pa, je pa cilj povezati, ne. Da ne bodo analitično-kontinentalni stereotipi veljali. Ja. si nekaj rekla. <laughs> nekaj te prekino robi tako Ne, se se mi zdi, da um, da včasih ne da je država mačkovska, ne, moraš se v bistvu, uh, če druga ne dati glas, ne, in to je tisto recimo, imate tudi na voličkem reku, da glas, da, te, da te ljudje slišijo, in pa če je to ena vrsta, da te slišijo, in zakaj ne? ne? To je to jedino Tako, zakaj se nam je zadeva pač predala naprej? Ne ljudje vejo, da se, mislim, ljudje, pač čisti, ki Vem, ki bi se zelo, to zanimivo, da, da beve, da mladi nekaj delajo, da ni vse tako črba. Ko recimo gledam ta trenja, pa tako, napred, tako neko pluvanje v mladi, pa kak se ne pa kak se pa se ne ja, ok, mogoče res ena, ena 8% mogoče res takih ampak, ampak, ampak to ni 100%. Če se me treba vero v 20%, da se v 20 obrne v 60%, v 7%. Ja, ne vem, smo... Se ne zve še kretno, vse tako črno. Ne? Treba je malo optimizma. Ne? Ker, če se tako rečemo, vse ona dio, se je ono... Se žile smrimo, ne? Ampak... <laughs> to dela že emoti, tak da ne moremo.. mislim. Samo svojem bezpevko, uh, češ da je takšen, takšen uh, Ta jaz. Čutek, da imaš čutek In da za kaj je potrebo komunisti, ki danes to nekaj večje in takd. Zdaj, zakaj imaš tudi takšno očutnega menja? Ovoče je, veš ali meniš, da v naveni prvišnji niso nisem imel potrebe, nekaj težav z časem, v katerim so življeli in takd. Vsiš, da danes, kepa, da je to nekaj nova situacija? Ne, ni nova situacija. Jaz mislim, da do te situacije pride v čisto vsakem takem obdobju, kot je današnji. Ni pa cel čas tako obdobje. Vedno skozi zgodovino prije do enega obdobja koje je kritično in danes je tako turbokapitalistično obdobje in človek se res po mojem zgublja. In... Zdaj sem jaz na to vprašanje. Paradoksalno ravno zato, ker zgleda, da ni tak čas. Stvar v tem. Stvar je v tem, da po moje kritike je polno negativnega energije, če se tako izrazim, New Edgesko. sam ni odziva v tem je problem. Ljudje imajo želje, hočejo spremeniti stvar, ampak tega, ali tega ne morajo narediti, ali pa jih je sistem to sprav, da sploh ni več upora. Je problem, so problemi mislim, ekonomski, družbeni, ampak ni, ni odziva. To je problem, nas ni odziva. In To, ker ni odziva, je nujna stvar. zaradi tega je opor toliko bolj nujn, ker so ljudje čisto apatični. Bolj, kot so ljudje apatični, slabša je družba posledično in tem je problem pomojet, ker je apatija, se vedno bolj zarašča. Prejšnja generacija, ne vem, 8 60, tak dalje, so mladi imeli, ne vem, vsega dovolj, so se oprli. Danes pa mladi, ko se jim nekaj zgodi, pač tak je, šment, pač. je to naravno, naravno, časa. Pa ni, pri človeku ni. Se mi da rekla, imamo neki sistemi, ki gleda nekaj razanje v snice, njega, kaj, kaj. In, ne glede na okoliči, na katerih smo, spravi, ta naša tehnologija, toliko toliko ne predovala, Mislim, če že o desetletnih tako govorimo, ne reči o stoletnih tehnološkega napredka, ampak o desetletnih, ampak o celoletnih tehnološkega napredka, koli se toliko spreminja, naš odnos do tega okolja se toliko spreminja, da mogoče tudi nekaj naravno odzivu človeš, če Pa prvič, jaz bi rekel, da pri človeku sploh ne moremo govoriti o nekem naravnem odzivu. Človek je že ne presegel svojo naravo. Drugič pa... Ja, drugič pa... Samo malo, misel mi je ušlo. <laughs> Ja, ja. Saj, pa, saj pa dejstvo, če, če, pogledaš bez, če, če pogledaš v svet, je vedno več ljudi potisnjenih nekako na robu. Vedno več ljudi je na robu in vedno manj ljudi je na... no, ja, Jaz pa bi se navezal naprej, kaj sem govoril o tej utesnjenosti, pa če je vedno več ljudi na robu in se pravi, če so na robu, jim je zelo težko, kaj bodo drugo občutili, Če ne res neko utesnjenost, neko grozo nad zunanjim svetom, Krih je potisnil nekam. Naj no, bi tu še dodal nekaj, ne? ta govor, ko sem ga prebral, ne? kaj mislite, kaj je to? Ne? To ni distopija, to ni neka grozna stvar, to je realnost. večino idej sem vzel ali z govorom Buša Janše, zmaga plemenitega, pa smo radikalizirali stvar. Radikalen sem, ampak ideje so tukaj. Take govore lahko poslušate danes. Zdaj si čujete, joj, grozno, grozno. Tak danes, ko zgleda danes politika, to je danes postala politika, v tem je problem. Jaz sem pač hočel s tem povejati, na tak čim združiti umetnost, aktivizem in pa filozofijo, nekem pamfletu ali pa antipridig in s tem pokazati, da to ni distopija, to je realnost. in Tu vidim danes problem in zato je to potrebno. Ljudje ne vidijo sveda takega in če ga pa malo radikaliziraš, pa pokažeš, kam to sledi, potem pa mogoče jim odpreš oči idealno gledano. Ali pa pač pogledajo v stran. <laughs> Prosim, mi vzgajati. Vse, ja. ne, zato, ker nas ta sistem, turbopolitizem, vodi v propad, dejansko in v smislu, pač, da ekonomsko zmanjkuje nam virov, da je propad med revnimi bogatimi vedno večji, da je svobodne vedno manj in te klišeje, ki jih skozi ponavljamo. To je danes šlo tako daleč, da se vsem zdi že normalno, da se sem jim normalno, da je tako pač je. Te so ko ki so bile samo umevne. 20 let nazaj, Dan skrb se vkinjajo. Pa jaz no, ne bi rekel, da kdokoli hoče vzgajati s tem. Samo odpreti ona vprašanja, na katera smo postavili na stran ali pa malo pozabili na njih. No, ona čisto osnovna vprašanja o človeku. Ja, da, da malo začneš razmišljati. Da Čakaj, da jim odgovorim da, da. do konca, prema nisem govoril po moje. Mi ne ponujemo tukaj končnih odgovorov. Naša glavna ideja je, da postavljamo vpravo vprašanje, samo da se ljudje vprašajo o nekih stvarih. Damo neke možne odgovore, ko pa niso dokončni. Naš, nači, naš cilj je, da ljudje začnejo razmišljati razmišlja svojo glavo, ker pač mislim, da če bi razmišljali kritično, autonomno in vse te stvari, potem bi se te stvari samo umevne zdele. Uh, odaj, nevsem, dogan, da, uh, poslušaj, na se odprli je kakšno posebno pot po glavi, a kjer bi lahko ljudje dalje kakšen komentarje? Bomo, ja, mislec.net, ne? Ja, pod forum, pa da se si dal kakšne komentarje, kakšna pisala, kakšnega, če ne bomo ne pogleda. Bomo, ja. Uh, da se nadaljuje, pač, bata. Pa jaz mislim, da bomo si komaj z drugo številko tako malo večjo reklamo upali delati. Tak, da smo se menili, da da bomo iskoristili vsako možnost, ki bo se dalo to prikazati, ampak mislim, da to ima tako bolj z druga, ne? Ja. Začetno stranje pa delal od enega našega kolega prijatelja, Matej Nikolič. je všeč? No, saj druga bo pa drugačna kot drugi kolega od kolega delal, da, ki tam sedi pa maha. Ja, on bo glavni krivec, ki se bomo zahvalili. Kako, ja, vprašanje za občinstvo? Ja. Kaj? A ja, ja, naše prireditve zofini ofinjih, ki Ne, ne. Poma, ja. Samo en, lako zaz govorim Sašo to prvo. Kako bo skaj spetki, ideja je bila, da bi, pač spetki, da bi naše priredivite napetek predstavili, zato, ker v Mariboru ni bilo odziva. Že ne vem, koliko deset let, praviš, Zofini so, vsaj pet let se že delajo v priredivite, če ne več. Vsak metedno mi nekako ni odziva, tako ga bomo dali na petek, da lahko ti študenti iz Ljubljane, ko so metedno v Ljubljani pridejo pač petek. sem. so na... moj ja. tako prideš v Ja, no, sam, oni imajo neki interes, ali pa vsaj so aktivni, tako vsaj za njih. Če v Mariboru, tudi ti lahko pridejo v petek, če hočejo, ampak ker tu ni odziva... ...ja, ja. To bi znal biti problem. Zakaj kaj, se pa viziko, s tukaj tu lahko petek li tako pridejo. niso točno v mislim, da so... Ja, gledaj, v zadnjih desetih letih ni bilo nobenega skoraj, tako da dvomim, da bomo škodovali koga s tem. Ja pa, pa je opet prišla, tako to pa je ekonomija. <gledajte> Bomo naredili tudi kaj metednum, ampak... Ne ja, če imaš kolege, ko bi radi hodili... <gledajte> na fakulteti imamo metednum v sredah, tako da... Imamo in metednum in imamo konci vikenda in... Tako da ne vidimo. Skoz. A to da je Ja. Ok, dela se Ja, danesko se Dobro, zmenjeno. <gledajte> si <gledajte> Ja <laughs> <Nezim>. sporisem. <laughs> ne, ne, ne, ne? No dobro, to pa si lahko. je poslavo. Da kako vpraša, kaj Ne, da je Ne, to je zelo praktičen, zelo banal razlog, narazilo ko so nam občini so nam pač obredili sredstva, ne, odobrili in poslo nam to novembra povedli, pa so moramo vse narediti. Mi smo mogli v 14. v ene so mogli dve številki zdati drugi, ki še ni, in počsto pač dali ena do tri, ker ena številka je imela dva strani, to ima pa 80 mislim da lahko rečemo ena do tri, ker nima smisla da mi čevrilke z 20 stranmi, to je mal brezveze, To, to je praksa, mislim pri drugih revijah tudi, da imaš vem, ena do dva, ena do tri, pač večji obsek. Zdobo če, <laughs> <laughs> <laughs> oh, <laughs> če to pomeni, da bo na štiri, da ne, ne, na iste bo isto, samo i̇şte bo, bo štiri, štiri do šeste. Štiri do šeste, šeste. <laughs> to pomeni, da se neka, celo da Ja, nekaj To je pa postmodernizem, pač, element sceptualna umetnost. Vsekakve vprašanje, komentari, kritike. Grožni smrti. jo. Ja, je tudi Topa z zelo... Gramateja ni bilo v Mariboru. Mari Takrat ko se delala ta številka. Bo pa pri naslednji, ki se bo delala jutri. Jutri se dela? začne se delati jutri. Pa se dela čez vikend. Taka, to je gverilska stvar vse bo. Do 15. pa v bistvu ja. Samo že še malo dopično. Če bi kdo želel kaj pisat zraven z veseljem objavimo vse, kar je pač Prosim. Do sleden teden, do konca naslednjega no, tedna. Novo... ni Recepu, je Zlo... pravi recept Sla... za recept za Pa ne žalim vbeno, da... Sve, ja, nekosebo, ne? Pa lahko pišeš svojih čevljih, to sprašuješ. Zlo, ne? No, če čevljih, ja. to. In... Zih, ne? Pa je kvalitetno še, mora biti ko relevantno. To je ta kriterija, se zaradi. Če pa vse te kriterije, pa pa ja. Zdravstveni stroj, pa Lahko. Tišina je smrd za demokracijo, da govorite, no? Zdravstveni, <laughs> <Yeah>. so <laughs> meni <laughs> Če smo pesimisti. Pa jas moram priznati, da sem pesimističen. Ja. Mi smo ne smo ne, radikalni optimisti, če pesimistični, pol bi rekli, to se ne splača, to ne bo nič, s tem ne bo nič brez zveze, ki moraš ina pir. Take s tem ko to delamo, smo kljub svojemu. Ja, Brda ti ko prispiti nareda. Dobro. 607 bo tako manjša. Takrat, ko bo. Mest je bolj dala za eno tako pošteno številko, pa tega, normalno število počastimo vsem. Samo no, globalno, danes sem pa pesimistič. To pa sredstva. Ja, iščemo sponzorska sredstva, pa ne vemo, kje jih naj najdemo. Privatniko. Nekom. Ja, SMG. No, jadno. Privatnika mislim, da privatniko se bolj poštilo, če 20 EUR vstrojko, da mogo 200 € za 200 za to. te za to, da greš do privatnika, pa tako procente pobereš. Res? Se moj, res, res? privatniki, ki imajo za Če se to gleda, daj je daj si... Ja, ja manjši... ampak lemo mi no piše včas to kot se vam da ta ko še da ja to sem pre namesto lahko Super, super, tikr vlaga ljudi, mi smo zelo za ideologijo pa na plahtanje. To mi smo bili en projekti, da se nekaj, dve leti nazaj, maturitetnih. Mislim, da je bilo za srednji šor vsem slovenski spis na enogledovsko temo. To sem se malo hecala, zbori sem, da uh, smo poslali sve največji slovenskih prijetja, prošli sponzorstvo za prospodiranje te, Te, tega projekta, na vse, pač, iz se te reka, je namreč se mislim, da 50 najslušnejših, na poti, smo šli pač se je se nabrali za takratnih 50.000 evrov. Sredstvo. To bom rekel, ajkaj, komp, 50.000 In poviz, kiš uh, treba na cikl, se v RADVPS, ki že v bistvu v medijih, če reče do pa ne sem to pa ne Tren, v medije. Pred... No, pa bomo vsem PS, nam vse že podeliti, in pa bomo bo sceno naredili spet se, z medije. Ja, že bila inka takoče nekaj. No, Pa bomo spet. Taj, nekaj. Uh, pa škaj, te povaj podatek. Ecem uh, konkretno bukla, ki je brez plačen, tak, nekaj, Ima, ...malo pa ki ima na je, je ljudi da ima no, obupne težave s to nakladov, bi bit, da je zelo skrajno bi eh, eh, da tako malo kot je ne sponzore, ne? Za svega bolimo ani je beslo, eh, in uh, nekotiki daje sponzorstva sredstva vse gleda, na to, kako bi zsegla, se klamo, da ste 200 je, je dvijedla, <laughs> Mislim, če uh, za 200 je to je taš, uh, Ne, ne sem na zadnji strani pač... Ne, povedal, da se bi zelo izogibali. Ne, se je gleda, Nisla, Vse je To je gleda, Torej, to ki so vse.ljeniški, uh, kot ste rekli. Če vas je dosezel, duh, in tako Ja naslednji, ne števili, božji stvornik. Moja prvobitna iluzija je stvarila, da lahko vse česte, kar se je zgodilo: ne znamo, samo pod bilo S pomočjo ene sošolke, ki je bila na filozofijo hodila in bila pa predsednica društva, ki je, seveda gleda dobolj pod prstom, da je lahko šla, ko moga šla oče je eno prijetje zelo močno, ki praktično celo diferencijal je taj eno gradno ki je, je, je primorjen. Pri Če ima kdo bogatega strica ali pa deta ali pa detka, ali, pa det, ali, pa det, ali se ja, priproča. da je primorje, da, praktično vsa Zdaj pa tudi ne mislim, da odbiram, da je <laughs> <sukaj> to je to. No, jih imam še v Ljubljani, nekaj. Takoče, pa se to bolj, ko ne vse. V Ja, zdaj se vodol, ne. Kakšno si ne delala na je slike, konce, pa mogoče, stripe, bomo dobili, ne vem še. Slikovno ta kak slike bodo. Pa v bistvu je slike ja. delala ena kolegica, ko študira likonometnost. Pa, pa tak mislim, da so dovolj vzbujajo grozo, kako bi lahko tudi besedilo grozo vzbujalo. Bomo se potrudili da bo v kontekstu, da ne bo kar <laughs> Pa koliko jo poznam Ni dost, se ni dosti s tem ukvarjala, bi pa verjetno bi znala, no, ampak bolj, bolj slika, pa riše. Na naslednji še jih je se več, saj tako dolgo Plastične pa Zelo zbog Visoka bo govoril, ne vem, tak zvoke Pa spuščal. Mislim, da bi bilo bi, da, res so profesori malo zaprti glede tega, ampak bi fajn, bilo tudi, če bi kako profesor kaj napisal. Ker kaj Kre danes, nažalost, tudi ime kaj pomeni, tako da... Ja, če hoče imeti svoj ekipe, zelo lepo nekaj napisal. Mislim, da so tudi dobro došli. Mislim, da bi to samo res ena dobra pomoč bila. Po mojem ni teško nekaj kratke ga njim napisati, ko so že toliko spraksirani. Ne, ne vem, po mojem bi bilo super. Super, ja. Ja. je, ne, ja. je da nekaj <laughs> Da nam ni treba. <laughs> smo <laughs> so menjata, to zgera, da da to, je da smo Če delam, v šore, ne? Yeah. figurice uh, pač, to, to si to misli, se to daje, to igračka, se pravi je bil politično korektni, ali po... lahko pa lezike naredimo tako filozofske. Ne, politično <laughs> Ja, sem pravili, sem <laughs> ne karikature bi bile bliziko od miščevič tako glava okay? ne <laughs> to boljše slabo da Kolonice poceni, <glede> ne pa jih delimo. s da bomo se je ukvarjalo s s Kolega Mateja, Matej Nikolič. Ja. Od roka kolega, v bistvu. prič, ne prič. da kritika problematična. Kaj lahko kritika, če je samo unijona problematična? A, ni kritika, kritika mora ostati dvom vedno odprta, mora biti nove stvari, tako da. To bi moj početeno. karkoli imaš uh, kar koli samo costaio che stava o tosal ne approcciaie to funzional non si obbligove che era nel cielo casteraggio civa Kaj je? Kaj je ni čisto samo mevno, čist samo sam so pa nekaj des, ko so bolesti nič na drugih, ne vem, to da bi si lahko bilo. Je, ja, če ne zapademo v čisti relativizem, kar pa nismo, tak da, relativisti... To, to drugi, ne? Ja, ne vem, obič človeka, obič Kaj, človeka stavljamo. je malo bolj narobe, kot pa mu kupiti kavo. Pomaj. ne nekak je to relevantno zdaj. Imamo no, duhovno hrano. Ja. Bi bila, ja. Tako pogostili smo vas. Duhovno hrano smo. Bi bila, ja. To so vsi sem prišli, kaj so. Mogli bereš, da je še pijača za stavlj. Lahko, ja. Evo, lahko čokolaj se zdeliš. so to je, pa je razložnika, kome za goniške izvadi takoj niso Vzivih so bili, če jaz sem mešani, če jaz neoptimistični jih ni bilo. Vzivih so bili, ko smo, ko smo začeli z govoriškim ekom, pa smo še mi govorili, se je par ljudi vstavilo, pa poslušalo, pa vsi so rekli, da je zelo zabavno, zelo potrebno, zelo nujno, dobro, da se nekaj nekdo to delat. full fine. da je to malo nujno, ko smo delali intervjuje vsi, ja, to je super, to je nujno, vsi to rabimo, to je zelo fajn, ko pa more Ja, to je odzivno. Ben ne bo govoril, vsi bi samo poslušali. Da. Toga, ampak zdaj, starke ljudje res nimajo nič za povedati, kar je ena možnost, mogoče je pač to nepotrebno, brez veze, ampak vsi, ko so prišli, ti so rekli, da bi, bi povedali, samo ne bi govorili, da je fajn, pa da imajo fuš stvari, ampak ne bi pa oni govorili. Tega, mogoče ne vem, bi povedal, samo ne bi govoril. Ja. Ja. Da ja. smo se na tega premagali izlično. Ja. Ja. Da sem to pa kot verila. In ker ni kapitalist, Nem, ga ni v ga je podelil. Pa še jaz to čisto delim v krog ljudem, tako ga nekak nisem kapitalist. Ja, pa biftek, pa te stvari, ja. Ne obstečiš nisem. Ja. Je znam, je ja, ideja je bila, da bi staro malo spremenila, ker ni odziva, da bi drugi formati izbrali, ne? Se pravi, ja, teču, no, lahko dokončam. V širi ure, sam, po, po, po ure, tečno, po ure pa se dočim, da pa tako gledaš, tako prije, yeah. prije, čovjek, pa gleda nekaj časa. Priješ dan kar me ni Kdje imate <laughs> To imate na glavnem trgu. Jaz bi priporočal, da lokacijo menjate. Na glavnem trgu... Na grajskem trgu ljudje sedijo po kavicah in dejansko tam sedijo in ne bodo mogli, da ne bi poslušali. Na glavnem trgu pa vsi samo mimo grejo, ker nihče neko fetka tam. Če 3,5 km podaljška. Si neke take Če hočeš odziv, boš 3,5 km podaljška nabavljeno. Zelo problematično, pa. Zeloče, je film. pač malo spremenimo samo obliko. Da bi se, ali bi se predstavili lokacijo, pa bi zaprte skupine ljudi, ki danesko hočejo govoriti ali pa imajo nekaj prišle prišli in debatirali se predstavlja, den je, bilo tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, Oh, kot ona ekel. Som. <laughs> <laughs> A kaj ciljče bolj ražni? Ker to, da to ni res. Mislim, že to, da lahko sem pač poslušal, ne? Tele ekel so posneti in plojejo stegni 5-6 izved, vznikli za en uro, uro pa po programu. Ja dobro, prvi vrti tam mislim, da je gre vrti uro. Ja, da ne sem vrti, spravi. Pa če so še vlazati, da je večj odziv pred fakultetami, ko pa nad... Uh, Fakultet je bil zelo dobro odziv. Ja. ja. Je, <laughs> je bil, ja. <laughs> <da te> vedno, <laughs> Nič, tako slučajno, ne, se, se spravo spomnila, da kaj je namo fištovca pa samo uh, za, za me, se tiče ozgočenje, vredno najkaj bo šlo, ampak jaz nekako mislil, da bi bilo, bilo smiselno blok pač na to variant, da pač postavimo, se govorimo, ja, da to v se bo to je vprač nekako namen, ne to da bi zdaj ustavno pač mi nek da to možno govoriti. pa po Ne, Če jaz imajo ali za za Ja, ja, ampak ne možeš na disku, da moš pa drug pristopiti. Vse če zgodaj, da je prispevno. Polako organiziram, uspeti, Kaj če da, ja. Kako se en plakat Ja, Ideja je ta, da se naslovi zdaj, ko se prišla prvi jesenski gres, se nadi še neko poročilo, a se občini prezentirajo to poročilo kje se pač povijajo obcovitve ja. in jih pač se nekako zakrositi, da se pač poskuša v mestu spostaviti spreda občina, poskuša postaviti eno radno tak plac, ki je bilo dostopno štud besodne dan. Zdaj, ja. če so sposobni neki zid z denarja tam nastavljati komercijano. Pač pa ko... lahko tudi postavijo tam metonska. brez problema, ne? mislim, da nekaj kodos metonski dajo srede ulice. Ne? Klas zgraditi v Česli, ker ti podrebo štiri dnevi? Pocimo, pol mi se naj bil problem, da bi nekaj, kaj Ne, kaj, par pa se kilometrov dimenajo, sunt stare počasi zglšijo. Ja. Zglšijo pa za neko moče, ne, geografični. Rekol, možnost, sila, sak pač, ki, ki si to vem, pač, ja, ne, ne je to. Rezija pa to fora, ne? Ali pa, o, pa stavko, se filozof. Ne, ne vem, sredi trga ne trgaleno, štukla, drom, te bojo da na mislim, na to stran, ne? te pa čisto nekje tak, nekaj kot kot ko je spet proberno. Ne? Ne, ne, ne, je, pravna, ne, ne, ne. kje se tradeval? A ni še noc, ne? pa, da, pa, da, Saj je smisla, nekaj <laughs> <Pa, da zumeš, laughs> je smisel, da, a... da se da se za občinsko. če problem bolj v bistvu. da ni Spravi, je to je bila ideja. Tu pa tam rekli lošen. Ta varianta z konfukcijo, ne, je bila. Si sem dobro pokašal, sem jaz, ja. jaz sem in, in se je dejansko odziva. tam so na štiri študentke, ki so se študenti. Pa ker ne pa bolj, bilo, ne, no, ne, ali si ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Imari boča taki, ko je, pride, ko gre stran. Sam ne opal, če mu bo boš rekel, da ja, nekakaj je sred, a, tukaj. Ali pa smo malo. E, če govorimo o svobodi demokraciji, boljmo on pravico, da se odloče, ali boča ne odloče. Če ga javneš, ti sporsiraš, mu s tem jemljaš tisto svojo vlastno dočitov. Ali no, pa je tisto. No. To. Mali, ne moramo jih prisiliti, da bojo svobodni. <laughs> neš, so Sao, neš, ne. Naši in so tak. <laughs> bo Se pravi pogojevanje po, po Pavlovu. je,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 podravajo tem, teme so in kaj so nač, uh, del, te je v bistvu to, da vsak torej, kakor je naj zdruje, kakšne snedke, možno poslušati na radio Marčič, kakor je zanimalo moče, je zelo, zelo zanigre podravanja v področje, področjih. Uh, tudi <gledanjim> ki so že zmarj, te totalitarne glede, mi <gledanjim> <gledanjim> te uh, To je, zanima, aktorik, je da, bodo, da, je aktorija, da je pa tudi dostopni na spletni strani. Ja, pa tudi ustroj boli dostopni na spletu, tako da, o, to, na zofijni.net, ja. I što, ne? Što? Ko bo bo ne? Ko bo bo šla ne? ko, šla, smijamo, nešto, da da... ko se lahko sprintati, se sem osoče strani. Nimaš ni lepo, da teko, pa da no, Common creativity to. Ne verjamemo v avtarskih privic. No dobro, pa bomo dali na 7. -4. Pa prijave. Bomo. Pa nisi, ja, da Mislim, da ga bršti. <laughs> ja smisla samo imel to. <laughs> <laughs> to želi, da nič ni samo. <laughs> Jaz sem mislil, da ti imaš ja sem mislil, da imaš nekaj. Jaz da imaš Ja, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo to zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Moži, Zaključili tudi Ja. Razen če kdo ekstremno želijo podvorni debati še. Jaz ne Ja. to mi, tak samo glasovati. Kdo je to, da gremo? To je to, da vstanemo, poli krobja. Ja Jaz se vzdržim. Samo nimaš se nikaj vzdrževati. Vzdržujem, se. Ne se. Prosi, če se ne vzdržuješ. To je Sibirja, tak da gremo. Samo se pa... Marketing vidiš. Ja, kaj je bilo rubjeva mailing lista to je bilo pa malo sem po šoli raz lepo plakate pa po fdv v ljublani pa to je to mislim, marketing je šipka točka to se strinjamo in to vsi vemo no, marketing je vse marketing, so dobne, komele, yeah. se, marketing betem, da, da obveščeni, mislim da to je problem ker so vse medije smo obvestili vsi so bili obveščeni pa Ja? Je bilo tako, je da te, ja, te, je bilo nekaj zelo, sem da je veliko medijev, oziroma da je nekaj čestitka, tudi če si ti piš, da bilo ti poveda, da je in so tam pač, Jaz sem pač in se glede tega, kaj, da ne gre samo o sodelovanju na področju komunistike, Problem so je tudi, da smo sodelovali pri stvaranju študentskih medijo, študentskega rade, konkretno in dalje. In se ti pa, da še, še študentov medijskih tam a, v republiki. Mislim, to je, ja, 8-9 gospod, pa nekaj študentov a, študentov medijskih, pa jaz, pa... Nakej nekaj študent del v republiki, skakaj, vziroma, ne bi morali možniščni, samo za bistracijo. In a, zkrat, to omenil, da pač dobedno pomagati, ne dela študentim nič in takd. In so se začeti buničiti, da jih niš niš nekove, da niš nekovejo, tako je morati. To je ponavadi odziv za prav vprašanje? Točno, zaradi tega pač ti in umjeno to, da je danes predstavitev uh, in danes pridejo. In takrat so se vsi den glasom glasni, da se da jih to stvar bolj zanima in da bolj danes prišli progled. Pa nekako se nekaj? No, ampak ok, no. robi. Robi, spremimo kritiko, pa ok, kako bi lahko izboljšali, vsi predlogi so dobrodošli, ker res. Ja, jaz imam velik problem, kaj se tega tiče, ker v marketing dojedeš v povizem, ki ima za malo skupnjega sprezotljiva, tak da mene to rekel, ne, tada, no, možno prijemo ideje, mislim, sve si malo tako izglednih, kreativnih, možno prijemo, kak bi se tega lahko, je res lahko ogromno. S tamo jaz najem, V dilemi, v soldi, v sedini, ja prejemi, visodi, kakšnih sredini, kakšni je smisel da nam razgledam, osebno vse povabil vse vsi vse vsem. Ja, z... z... z... na eh, A, tako. To je ena dilema. Če ti ja, dodajaš zgodno. neko vsebino, recimo, mislim, Tukaj se dogaja na da prodajaš nekaj, kar ima nasprotno vsebino pa pomeno tistega, da prodajaš. Ne, mi bi to vsebino bi poskušali, in tega ga kot je prodati, in ne bi ja, nič. Ja, ne... ampak to prodajaš, tak, da naš korta neko nagli puncov. Je... No, tega nimem, ampak ja. No, zdaj, se povajamo, kaj, kaj se vam zdi, da ne? Ne, ja, sam zvršujem, ne <laughs> Ko so bili ti pač mediji, je da, tam je odborje, da tam samo napovedovali, da v bistvu ali celo tudi, ne, ne. Pač me zanima, če bi ljudi pripravljen, ako bi se pokazala ne, ideja in bolja na radiju, da bi ljudi da bi študent da bi ljudi da da bi Ja, ja. Ja, ja. je v blano. Na koncu bom, tudi jaz mišel v blanju, če ne bo drugi. ti? Na dobro, pošali priša. Ljubljanski radio študent, pa yeah, meni yeah. se zdi, ful manj kvaliteten od Marša. No, ja sem poslušal Maribor Marš, tam poslušam Ljubljanski. To, to ne vem ampak jaz, če kvaliteto gledam, mi je tukaj dosti boljše že. Ja ne vem, kaba. Je bolj bilo kava, boljše. Probi, kaba, provokacija, pa je tisto, naj. Kaj? To malo kopiram lajba, ker je pa rad, da sem plagijator v bistvu. Sej pa tudi oni v original ne verjamejo. Ja. Ja, ne verjam v original če Reklam? O zaveščanje rečimo, da se lepši sliši. O zaveščanje ali pa dvigovanje zavesti. Da neke splete, da ja, mi ne prodajamo, kjer. Pač, pa kje je sporna točka? Samo ni Asim, sporno, da hočemo reklamirati? Samo hočemo reklamirati nekaj. Tudi, če bomo reklamirali, reklamiramo nekaj, kaj, ne mi slabega, pa kaj ne prodajamo, kaj... Mi od tega nič nimamo. Mi nič nimamo od tega. Samo hočemo, da, ne vem, pride malo misel. Kaj, kaj Kaj? Ja, pa ne služimo denarja s tem. Ja, no, pa, ampak... Ja, pa ni slabega, ni na nič slabega, ni tem. slabega ni. Ne, se ne, se slabo pa če Ena nekaj Bojmo, bojmo, bojmo, bojmo. To je res res ena resna varianta, ki se tiče marketinga in o tem smo se že dolgo čas pogovarjal z medijskimi, ravno se zdajajo vsi, ki pač se Oni so tako praks, Oni imajo so praks ja, ja, ja. da pač na premiru nekaj izgledajo nekaj projek, ki lahko je na In študenti na študijah si izbirajo tako, kot so Mobitel, Mekator, tuš, To, kad se itak pa za delaj, ne? Mislim, ne kaj se jih tako že pravi. Ampak njih dela, ne dela, ker jaz nisem na zadevo objavil, sicer bi lače, da bi se oddelal, pač dela, to so neki prepoznavni artikli, neke dobro znake in potem sem to pač poskušal, projekti projekt. Uh, jaz sem jim predlagal že kar nekaj časa, da zdaj delajo, pa se ne že uvadijo, resno, da je poskušal boče v tom, kak se vpljučiti stroj. Kako promovirati humanistično redivo, kako pomovirati študentski radio, kako pomovirati Ja, ja pokoliko je to zelo kompleksno. Zato se ja, je odločil zatiskani, ni važno taj, to je bilo. mi podpiramo, vse to, mislim. lahko, In no, močem reči, da, da jih pač pa vogaš... To je mesto, da to, da se svoje ene skoriti se da ne posišlja. so problematišni s da bo zdaj, kot mora na vzvezno, da bo zdaj nekako tako zadevo. In pač prišla na oči, eno tepa, glede in on te glede tega, kako Potem je bil tega službo. In to ni rekel, da se danes prodaja, nekaj za menes, samo ono. Jaz gledam, če ti uspe to prodati, ne proti vse, uspe prodati, ja, mislim, spodila. čisto ok. Če lahko <laughs> prodaš to, poljubi te vse, pa so v službo. Ja se rejo, oni so sicer sva, tako da vsi kažejo na dušene, to je dejo, ampak za enega, da neko ne heda, del, da je od tega dušene, in niso šli in to ne more. Tako da če čem drug pa tiske na profesor, pa ne poskušajo, pa študente na KOPVDS, pomogila tiste izvede, ki imajo smisli, že smo skupali, smo to prevelili, obrovno te sveriki. Ta naj da se pač doprte. Te sverikom kako se prevelili praktično, če jo funkcionirajo z ena. komunikacije. komunikacija. reč postaja komunikacije. Jaz srednje srednje. Ne, ne, sveda, svi se zelo praktično. Zdaj, da bi tu malo golo gerkeš, tam ne dava, velim božem. pa tam, kadi, gospod? Na odru? Zakaj jaz ne? je vas s tem Vse to sem in da je v let? Ja, no. Vsi šli bi v to so, veda. Vse itak Ja, predlaga in to mislim, že je To je bilo super, fajn. Ne? To, bi dalo... to pomeni, da človek dela to za stojnike, ne delo, za stojnike. Mnogi so pač togli, da vidijo neko prakso in da ta praksa je vezana pešeno na stroške, samo tiste, ki ga lahko čine, tudi za to, to, vsake, to. Yeah. Samoči, da je kdo prodaja. Saj se da, to, to, to. je pač zaključil s tem, da mi pač ustrajamo tem, da to za ker ne prodajemo produkta, ampak da pač ne, dajemo neko idejo. In da tudi članki ne bodo honorirani, tako če kdo misli pisati, bo pisal za stojnj. <Innovative> Kako to pisati? <Hub Hunt> če, če lahko to uporabio, na za S tem se lahko reklamo naredijo to je pač. Ne. No, ves, zato da se je <Zbair> smislu, pač. Da ne bi rade za njega, samo za to krvidov plačano, tu piše, ker tega pol ne rabimo takih. Precimo Prizma, ne? ta društvo značno fantastiki, to oni maj rešen, na to oni se financirajo, oni imajo celo mesečne, dobijo in jo zdajajo, tudi naresečne, mesečne, tako jo, vredno resno, ne? In skončno, se financirajo tako, da če imajo v uh, društvu članarino. Yeah. Na sebi soko članarino, in iz tega članarine ti se vse izgledajo dovolj, da... Če mi vedemo članarino, potem zgubimo še te člane, kaj jih imamo, tako da. Če ne, če ne štira. Tako sami sebi tak ja, še cigarete ko maj da. Ne, bilo bi koristno, da bi bilo to prišlo iz čisto praktičnega gledanega za stojnju družbe. Ja? Občina pač je. Zdravili smo je občino razpis, pa je bezjak pa Adam sta. Ne, to je občina, često sem. Nimamo še nič. Jaz razpisi, samo najprej treba še drugo številko narediti. Najprej treba nekaj med, da lahko prideš, potem Za kulturo, ministr za kulturo, mislim, da imam nekaj raspije, Samo ne spoznam se, na to v tem je problem. Namene kulture, kultura pa je zelo širok pojem, mislim. Pojim. Zdaj sploh v Evropski uniji pa je ogromno razpislen. Pač nekak je treba navezati na neko temu, ki je približno podobna tista. Zdaj, bi šlo, je je Bi šlo, kdo pa je ja, Seveda, robijo, reči? On bi za to. Ti bo se naš Petr zobeca? smo jedli, Vaša rovja, on je, filmška, on je filmska sekcija društva, tako da. Kajne, je, je, je. filmska sekcija društva, pravim, šali ima vprašanje zdaj, več. Sam filmski večer, lahko mi bi s Petrem Zovcem. E, Služim še, Kajerov. Skrb za status. Zdaj v dve dnešnji <totipraveni> Ja. Ja, za res. Ja. Nika, to so pravile, so že te No mogoče bi s tem privabili ljudi. Ja. Se vam počasi pa morali del je zaključen.